Să semnambung, yang kita tinggal pada malam hari itu la Dan malam ini kita masuk kepada suatu rahsia yang terkandung dalam kewajipan kewajipan salat. Mengapa takbir, mengapa rukun, mengapa sujud dan mengapa sujud dua kali, mengapa tahlil, mengapa salam, mengapa waktu subuh, waktu zuhur, mengapa waktu asar, waktu malam, waktu hikmah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 ini bila kata, bila kata setengah ulama maknanya dia ambil daripada ulama yang muktabar yang boleh dipegang telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala membahagi akan segala amal sembahyang atas 40 sol daripada awal takbir sampai salam itu Dalam itu kesemuanya Allah Taala telah membuat suatu analit, Allah Taala memberitahu kepada kita ada 40 puluh sah daripada malaikat. Sembahyang itu ada 40 puluh sah malaikat pada tiap-tiap sah pada barisan bukan barisan tu. Empat puluh sah Empat puluh barisan Empat puluh sah Pada tiap-tiap sah Tujuh puluh ribu Empat puluh sah Tiap-tiap satu sah Ada tujuh puluh ribu Malaikat Sepuluh daripadanya Sepuluh ribu daripadanya Itu tiga puluh ribu Sepuluh daripadanya Berdiri tiada rokok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 Tapi berdiri atas nama sembahyang akan mem mematuhi perintah Allah Dengan tiada rokok Berdiri memanjang Dan sepuluh Sepuluh ribu yang kedua Rokok Tiada sujud Rokok memanjang Dan sepuluh ribu lagi sujud Tiada diangkat kepalanya dan sepuluh ribu pula duduk, duduk, masukin, duduk antara dua sujud tiada berdiri dan dihimpun akan segelian amal mereka itu bagi hamba-hanya yang mukmin di dalam dua rekaan yang disembahyangkan.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 Diambil Kesemua perbuatan mereka itu dikumpulkan Dalam satu sembahyang Macam sembahyang sunat dua ka rekaan Kerana kita tak beza sembahyang sunat dua rekaan Dengan sembahyang perdu Melainkan hanya niat Sembahyang perdu dua rekaan Dengan sembahyang witi dua rekaan Tak ada beza Cuma yang berbeza hanya niat Maka tilik ulihmu akan besar pemberian Allah Allah telah beri kepada kita suatu jenis ibadah yang dipendekkan yang diringkaskan daripada amalan hamba-hamba Allah yang nama dan malaikat yang begitu lama daripada mereka jadi itu yang berdigi, kiam berdigi itu jadi mereka itu diperintahkan kiam berdigi, terus berdigi sampai saat saya bercakap Sampai akhir zaman. ya rokok tu us rokok. Sampai kiamat. Allah kumpulkan ibadah-ibadah mereka itu. diperintah perintah kita bersembahyang. Hanya dua rekaan. Dua rekaan itu pun. Tiga minit boleh habis. Ada member yang pakar pula. Seminit selesai. Okay, sependek lima minit kita buat bagi dua rekaan, sedanglah sependek lima minit kita buat semayang dua rekaan itu sifat-sifat pergerakan salat itu telah dibuat oleh para malaikat begitu lama kita akan jumpa nanti dan kermin atas segala hamba yang mukminin. dan pada riwayat jabir lebih baik Allah Mu'az Mu'az bin Jabal daripada Jabir dan Mu'az kalau dinaikkan Rasulullah SAW ke langit ini pada malam Israq Mi'raj Rasul melihat ia pada langit dunia pada langit dunia malaikat pada langit dunia maknanya bila Nabi naik, langit dunia maksudnya ia langit yang ketujuh sama dunia langit dunia ke langit yang ketujuh sebab kita berada pada kolom langit yang ketujuh kenapa yang ketujuh sebab Allah Taala sebut dalam Quran wa banaina fawqakum sab'an sidada kami konstrukt kami bina kami kami kami buat di atas kamu ini ada tujuh patala sidada yang semua diberi Langit Isbaritau Sebab itu maka bila, bila dikatakan Kami bina di atas kamu Tujuh langit Maka maknanya Kita berada pada kolong Langit yang Paling kecil Sebab kalau kita Langit yang ketiga Misalnya Maka ah, akan sebut Kami bina atas kamu Empat langit Bawah kamu tiga Kalau kita berada pada Kolong langit yang kelima Atas kamu dua Bawah kamu lima kerana al-Quran mengatakan wa banaina fawqakum sab'an shidada kami bina bina banaina bina konstrukt di atas kamu ada tujuh kolong langit yang kesemuanya berita So kita berada pada kolong yang terdekat. Bila, bila nabi naik ya betul. Surami arasy nabi naik langit yang pertama nabi Adam, yang kedua nabi Musa, yang ketiga nabi Isa, yang keempat nabi Harun sampaian ketujuh keluar daripada alam-alam maddi, alam alam benda ni, alam bina ini, alam madiat ini bau berjumpa dengan sidratul muntah. Alam yang tidak ada tepi. Alam yang luas seluas-luasnya. Sebab tu Mekah dia menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala malam serami arah Nabi kita langit ini dia kata ni Nabi sampai langit yang pertama tu dia katakan bilas bila, bila Surah Sallam naik melihat ia pada langit dunia dia naik lihat ke langit dunia langit, kita dan dunia apa dia lihat malaikat berdiri selama-lamanya dia dapat melihat malaikat dengan kehebatan kejadian pada jisim malaikat yang dibuat daripada nur itu kehebatan kebesaran keagungan para malaikat yang begitu hebat Allah perintah mereka berdiri Jadi, macam kita berdiri semayang sahab dalam semayang tu. berdiri pula berdiri selama-lamanya Dijadikan Allah akan berakat itu Menyebut zikir akan dia Berdiri Sebut zikir Subhanallah kah, Alhamdulillah kah, Allah, Allah kebar kah. Apa sajalah Tiada rokok Itu yang kita buat dalam sembahyang Kita rokok Itu lagi yang pertama Langit dunia Dan pada langit yang kedua dia nampak malaikat sedang rokok selama-lamanya rokok itu rokok selama-lamanya daripada dia jadi dulu sebelum daripada Adam jadi lagi tiada mereka itu mengangkatkan kepalanya dia naik langit yang ketiga pula Berjumpa dengan malaikat Sujud Kepada Allah Tidak ada mengangkatkan kepalanya Melengkan ketika memberi salam Pada Rasulullah SAW Takkan mereka itu Maka diangkatkan kepalanya Kenapa diangkat kepala ketika itu? Kerana menjawab Salam Rasulullah So, malaikat yang diarahkan Diperintahkan Sujud kepada Allah Pada langit yang ketiga ini Tidak pernah angkat Kepalanya melengkan Sekali sahaja Sewaktu so, Nabi kita melintasi Mereka malam Isra Me'raj Nabi berjumpa dengan Malaikat ini dia bagi salam Maka Allah izinkan mereka Untuk mengangkat kepala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 yang penting sujud banyak kali maka, maka kerana inilah dituntut dua kali sujud pada tiap-tiap rekaan sebabnya so, sekarang tuan ada makluman mengapa sujud itu dua kali karena mengambil sempena daripada malaikat yang sujud selama-lamanya dia, dia panggung itu karena nak menghormati padahal dia boleh jawab saran dengan sujud boleh tapi dah semua malaikat panggung kepala dia jawab salam sejuk tak kebesaran Nabi besar kita Muhammad oleh masalah dan pada yang keempat Nabi berjumpa dengan para malaikat yang begitu ramai bertasyahud duduk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 tetap ku merujuk kepada subhanallah zikir merujuk kepada la ilaha illallah sebab Nabi sebut afdhalu zikri la ilaha illallah dan sebagainyalah berzikir mereka itu selama-lamanya dan perangik yang keenam mengucap takbir mereka itu selama-lamanya dan perangik yang ketujuh malaikat mengucap ia salam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 Sebelum Nabi sampai ke sedatul muntahat Bagi menerima perintah wajib salat lima waktu tu, Nabi melihat tadi Di langit yang pertama lihat melihat Cantiknya para malaikat Yang berdiri memanjang Atas nama taat kepada perintah Allah Suruh dia berdiri, berdiri memanjang Langit yang kedua pula tengok yang teruk, sujud, sujud memanjang tengok lain pula yang tidak uh, yang bersujud uh, ya uh, ada dua sujud kalau yang baca sebeh yang dah sikit sebagainya Nabi tak kalau dia sendiri pun dia Allah Subhanahu ibadat yang macam itu tapi sesuai dengan kemampuan manusia sebab kalau manusia ini sewaktu semalam kalau kalau kita disuruhkan Yang berdiri lima minit sujud lima minit tidak lima minit sujud lima minit pensan habis dalam keadaan sujud tiga sekat itu pun ada orang yang bangun kepada dia mendarui imam dalam keadaan kita baca tahayat itu yang hanya pendek sahaja, ada orang yang tak sempat imam bagi salam habis dia bagi salam dulu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 Allah wajib makan semayang detailnya detail detail semayang itu akan dipersampaikan oleh malaikat bila sampai waktu turun masuk waktu nanti dia ada kelima semayang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 Maka setelah mengetahui oleh Tuhannya yang Al-Khalaqul Alim Khalaq Allah yang maha pencipta Al-Alim yang maha mengetahui al telah mengetahui akan kita-kita Nabinya Serta sudah diketahui pada azalinya Dihimpunkan segala ibadat malaikat Yang dalam tujuh petala langit itu Dalam dua rekaan sembahyang Kerana Memuliakan Nabi-Nya dan umatnya So maknanya Begitu simple, begitu mudah kita lihat gerak-geri, salat, semayang Tapi mesej dalam gerak-geri itu Tak boleh akal kita tafsir Mereka kita nampak eh? Kita nampak ibadat para malaikat yang memanjang yang sepanjang-panjang timbul soalan mungkin tahan kah? sujud lama itu rokok selama itu tahiyat selama itu selama mana? selama daripada awal jadi dia sampai kermat berapa lama? mungkin bilian tahun itulah saya kata Kita jangan jangan kita nak samakan antar, jangan nak samakan kita dengan dengan para malaikat. Wah dalam dalam surah pusilat uh, ayat 37 dan 38 boleh menggambarkan jawapan itu. Allah sebut darul surat Fusilan Wa min ayatihi laylu wa nahar La tasjudu lil syams Wasyams awal kamar Wa min nahar Wasyams awal kamar La tasjudu lil syams Wala lil kamar Wasjudu khalaqahun In kuntum iehu ta'budun Fa ini istakbaru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 dan tidak seorang pun daripada mereka itu penat dan jemu. penat tidak jemu tidak sebab dia tak sibuk nak tengok bola kita ni malam tadi pukul 3 ada bola banyak orang bangun, bertanya tangguh malam ni ada bola kan tu yang tak boleh tak boleh kelas lama-lama tu Satu, kedua ni kita memang lenguh. Tak duduk ni, tak duduk sila pula. Lenguh. Kembali. Hai, itu kita. Tapi malaikat layas amun. Okey, sebenarnya so, relate sebenarnya. Apa dia? So, kalau insan yang begini kerdil, yang begini mudah mudah mendapat kesan. Mati pun mudah, sakit pun mudah dan sebagainya. Tak mau sujud kepada Allah Subhanahu SWT. Allah nak heran apa? Makhluk aku banyak lagi yang sujud kepada aku terus sujud memajang zaman. Bukan macam kalian hanya sujud sekejap, bangun, sekejap, bangun. Kalau kamu tak mahu tasbeh kepada aku, makhluk aku ramai lagi. Bilion-bilion lagi tasbeh kepada aku siang malam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 Ada kursi kata wahai manusia, ada kursi hadis, hadis faham? Wahai manusia, kalaulah sekalian manusia, sekalian jin, sekalian makhluk yang bernafas yang bergerak hidup, berpakat kesemuo sekali seia sekata untuk mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tak satu pun tak seorang pun daripada manusia tak ekor pun daripada jin tak ekor pun daripada haiwan yang melanggar perintah Allah ke semua patuh sujud saya kata patuh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kata la'a Yazidu dupi mulki syai'an tidak pun menambahkan sedikit pun daripada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 la laa mulki shay'an tidak mengurang sedikit pun daripada kerajaan aku dan kekuasaan aku dalam aku macam banyak mana makhluk akan dunia dia nak bangga sangat kepada aku tulah saya say baik kemarin ni steer menyimpang daripada bumi steer wheel malam tu 12. kemarin dia jatuh, dia besar dia diameter dia berapa 3, 3 kilometer dia terumpah bandar baru bangi tu bayang kalau dia terumpah dalam laut silap melaka bagi 3 kilometer diameter steroid dengan kelajuan yang begitu kau terempas. Bayang kau timpa kepala pengin. Allah simpang dia masuk atmosfera. Dia dah hampir dengan atmosfera bumi dah. Boleh masuk. Boleh masuk masuk graviti tentang. Syi Allah selamatkan. Maknanya balik pun balik. Kalau ke semu kita bersah mana saja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 sujud wa ta'ala kata Mu'az dan Jabir tadi Jabir bin Maka barang siapa berdiri dalam semahyang serta membesarkan dia membesarkan semahyang mengagungkan semahyang menjaga semahyang tata tertib semahyang dan sebagainya dan ditunaikan segala rukurnya tunaikan rukurnya, rukuk dan sujudnya Adalah baginya pahala malaikat tujuh petala langit. Itu itu hadis tu itu maknai uh, itu kata kata yang dikeluarkan oleh muazz bin Jabal. Ya, bin Abdullah sahabat ulung yang terkenal. Itu buat semayang dengan menjaga tata tertib semayang, menjaga rukun semayang, sunat semayang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 gerak gerik sembahyang dalam konteks uh, mengapa berdiri mengapa uh, Rokok, mengapa sujud kerana kita ambil refleksi daripada amalan para malaikat nabi berangan-angan berhasrat kalau boleh ibadat dia macam kita juga alhamdulillah maka berlaku sungguh telah ibadat kita pahala dia kita buat sembahyang 2 rakaat pahala dia sama dengan pahala yang Allah berikan kepada malaikat-malaikat pada tujuh petala langit Okey. Hikmat ditentukan pada waktu yang lima ini dan pada bilang bilangannya bilangan waktu dengarkan telah dikata setengah hukama hukama plural daripada hakim. Hakim ialah orang yang berotoriti. Orang yang ada otoriti dalam hukum syarak ditentukan tiap-tiap sembahyang itu menyembahyangkan suatu Nabi sewaktu-waktu sembahyang yang kita buat daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyab itu diambil daripada amalan daripada ibadat daripada sembahyang yang Nabi sebelum Nabi Muhammad buat kat Nabi, Nabi ini buat ini, Nabi ini buat ini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 kegelapan satu penyeksaan bila nampak gelap ini dengan sedikit akan takut dan takut ia akan sebagai takut yang sangat dia sangat takut tetap kalau subuh dan pecah pajar ha, bila subuh pecah fajar maknanya yang gelap tadi ni sudah bertukar kepada kecerahan kecerah Pajar sembahyang. Boleh nampak cegah, pajar menyingsing, tandan satu cahaya akan keluar, akan datang, matahari naik, dia melihat ia akan pajar ini, akan cahaya itu, ia sembahyang dua rekaan. Dua rekaan yang pertamanya, syukur ia bagi kelepasan ia daripada kelam gelap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 Tapi bila kita bersyukur Allah Subhanahu Wataala, boleh buat ibadat, baca Quran boleh, karena syukur, semayang boleh, karena syukur, semayang apa? Semayang sunat mutlak. Aku semayang nurkan, Allah karena nak puas ke syukur, nak puasa, okey puasa. Tapi tidaklah. Nawa itu semua syukriilah itu Allah, apabunallah.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 Sama juga orang nazar dia Tapi ulama-ulama yang Yang ortodok lah Dia tak suka nazar ni Banyak orang-orang sufi dia Dia tak suka zat nazar Kenapa tak suka? Seolah-olah hanya bila Allah Ta'ala Bagi yang kita minta baru nak buat ibadat Kalau nazar tak dapat Maka aku tak buat Macam rajuk pula Kita dah buat lah. Mengapa nak kaitkan? Sekiranya saya dapat isteri, saya akan puasa di hari. Mengapa dikaitkan? Dia katalah tu orang yang terlampau. Kita katakan tadi. Terlampau beralut dengan Allah Ta'ala. Padahal nazar itu sendiri dalam Quran. Nabi Zakaria pernah kata, Ini nazar tulir rahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah Aku nak puasa. Memang Nabi Muhammad pernah sebutkan bahawa ibni la in raddallahu ilayya ibili la ashkuran rabbi kalaulah unta aku yang hilang ini Allah jumpa akan dia balik aku akan bersyukur Allah taala. Nabi buat ada bekari tu kerana nak mengajar kita. Tak apa yang pentingnya nagar boleh. Maka bila bila, bila bila dapat apa kita buat maka dapat kita kaitkan dengan ibadah kita buat. Ini Nabi Adam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 tetak kala menyuruh Allah akan menyembelih akan anaknya. Kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebusan. Adalah seru itu. Pada maknanya seru itu Allah menyeru Nabi Ibrahim, mewahyukan Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Dia sembelih digantikan dengan kibas. Dia sembelih bola kibah itu pula sebagai pemberian. Waktu yang berlaku itu ialah waktu zuhur. Maka nabi Ibrahim pun sembahyang empat rekatan, dua kali lah. Yang pertama syukur bagi penebusnya, syukur kerana anaknya tidak disembelih, ada tebusan. Tebusan dia ialah kibas.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 Tidakkan pula anak yang kita semelih sendiri dengan tangan kita. Pasti duka kita. Kelpah yang itu. Anak dia selamat, kibah yang semelih, maka dia itulah yang dia buat ibadat semayang zuhur tadi. Dan yang ketiga, bagi menuntut keredaan Allah daripadanya. Dan yang keempat, kerana keadaannya sebab diberi penembuh yang amat besar kepada Allah wafa dai nahu bidzibhin dan kami tebus akan dia dengan sembelih kibah yang besar, dikibah yang kemudian yang kibah yang bawa turun daripada syurga itu kibah habil. Ini ada sedikit cerita. Dulu semasa perkelingkahan berlaku di antara habil dengan qabil, qabil, qabil yang sulung, qabil dengan habil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 Kembar juga boleh cross. Abang yang Qabil lahir sama Akhlamiyah, dia kena berkahwin dengan adik di bawah dia. Nama dia Layuza. Habib lahir tahun kemudian, dia kahwin dengan kakak dia. Kahwin kakak Kakak nama dia Akhlamiyah. Tapi ditentang oleh Qabil. Pasal Akhlamiyah jauh lebih cantik daripada Layuza. Mereka dia berkeras dia berkahwin dengan adik yang lahir sepupuk dengan dia. Bapa dia tak boleh nak juga. Akhirnya kita tidak rujuklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau rujuklah kepada Taala. Allah sebut dalam Quran cerita kepada kita sebagai pengajaran tu. Watlu alaihim naba' ibnai Adam îți cărbă curban, fătul câtul de la unul dintre ei, dar nu acceptă bacalah, beritalah, sampailah, ceritalah kepada manusia și Berita tentang dua orang anak Adam Habil dengan kabil bertelingkah Pasal satu nak taat Allah, satu nak melawan Allah Jika qorba kurban penyesalan dia Allah Taala perintah mereka buat kurban. Apa dapat buat kurban itu pilihan sendiri. Qabil dia seorang peladang, seorang membuat pekerjaan ladang. Habil seorang peternak Qabil fikir-fikir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 datang marakat di palangit mengambil kibas yang dikurbankan oleh habil dan membakar tangkai-tangkai gandum kering yang dibawa oleh qabil kibas itulah ni di pada zaman adam untuk kibas yang Allah Taala ambil dia ke syurga tu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 tangkai-tangkai gandum kering yang dibawa oleh Qabil kibas itulah Di daripada zaman Adam tu kibas yang Allah Ta'ala ambil dalam syurga tu kibas itu masih ada disimpan diturun balik ni diturun balik pada hari Ibrahim kena kurbankan anak dia tu dia katakan bahawa dibawa turun daripada syurga iaitu kibas Habil ha, Habil Habil untuk disembelahkan oleh Ibrahim untuk menggantikan anak lepas sembelih dia itu maka allah nak ganti balik kiblat dalam juga inilah di antara dalil yang kita disebut dalam pengajaran pengajian akikah dengan kurban tu kalau kita akikah dunia ini lembu Seorang <tuh> anak diakikahkan saya kau lembu hari kiamat lembu tu ada dia boleh naik atas lembu tu kalau kibas kambing kambing tu lah kalau kibas kambing kalau kambing tu kongsi tujuh orang elok lah tujuh orang naik atas kambing tu ni dekat tu ada memang disimpan Bekal, sebab tu lah maka dia makan. Kibah Qadir Dan pertama-tama orang yang mula-mula Orang yang semayang putung asal itu Nabi Yunus AS Bila ketika Dikeluar akan dia oleh Allah Daripada perut ikan nun Ikan nun Ikan paus yang terkenal Maka dia keluar itu Maka ikat waktu Nabi Yunus Ditelan oleh Ikan paus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 Suatu kapal untuk menyeberangi suatu laut Sampai tengah laut Gelombang laut itu agak kecuk Sampai nak menenggelamkan kapal dengan isi-isi kapal Ada mesyuarat terkempal segera Apa nak buat Maka timbul cadangan Kita kena buang orang seorang Nak buang barang sayang baik Buang orang Okey setuju siapa nak kena buang buang tu so undi dia tengok dah Nabi, no, Nabi Yunus dia, buat, dia buat tak kenal kan dia lari daripada kampung undi Quran Allah faham dia macam mana yang pertama undi kenal Nabi Yunus Tapi nak campak Nabi Yunus ni orang tak lampas hati Sebab dia orang ni orang juguh mulai Buka kaki samseng Akhlak mulai Sujuk Batal kita punya kelihatan yang kedua Punya yang kedua pula Goncang macam mana pun keluar Yunus Cuk Ambilkan yang ketiga Yang ketiga pula Yunus juga sampai sepuluh kali. Kelok Nabi Yunus. Al-Quran yang no way. Mai jampak, nampak. Bila jampak Nabi Yunus telah ikan paus telan dia. Bila telan dia dalam masuk ikan paus. Tu yang botak orang sebut dan tu dia rakam dalam Quran tu, rakam tu nak kita nak, nak menginsafkan kita. Apa Quran kata? Laula in kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila Kalau bukanlah kerana Nabi Yunus itu. Tiada putus asa. Orang dia campak dia masuk dalam perut ikan paus pun dia tak lupa kepada kami. Dia tak sebah kepada kami. Dia baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Dalam perut ikan paus dalam lemah-lemah mah itu pun. Dah bisa. Ikan dia terus bertasbih, tasbih, tasbih kepada Allah Subhanahu wa maka ikan paus itu pun telah pergi meluah ludah muntah dia balik tepi pantai pengajarannya bahawa kalau kita dalam keadaan yang sangat-sangat susah jangan tinggal tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin susah macam mana pun dalam apa kesep pun ambil contoh itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala akan melepaskan kita daripada kesusahan itu itu dia dikatakan bahawa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 bulu tak ada mana kain pun tak ada tak ada apa-apa dan ia dalam kelam yang pertama kelam zulma apa dia kelam zulma kelam kerana kesalahan dia meninggalkan kaum dia dan kedua kelam gelap ianya keadaan dalam pulut gelap dan ketiganya kelam malam dia keluar dari malam pula buat perkara dia gelap lah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 kaum nabi Isa ini memanglah orang Bani Israel. Tapi lebih teruk lagi tu masuk kaum dia juga ialah askar-askar. Tentera-tentera di perkerjaan Rumawi The Roman soldiers. Yang tempat Roman soldiers ini kepada golongan Yahudi. Orang Yahudi yang amat anti sangat kepada nabi lain daripada nabi yang mereka agungkan anggul Nabi Daud, daripada Nabi Isa. Nabi Isa dia anggapkan bukan nabi. Waktu mereka cuba Nak menghapuskan Isa Al-Abbis Salam So kita lihat kala Isa ni tak dibunuh Dia di atas tandanya Sebab so, dia terlepas Dia lepas daripada kelepasan empat zulmah Tentangkala uh, uh, dikeluarkan dia oleh Allah Daripada antara kaumnya Allah SWT selamat daripada kaumnya Adalah yang dimakan itu Pada ketika jatuh matahari Betul lah itu berlaku itu dalam cerita the last supper itu dia buat penyebab saya lah tapi maknanya itu matahari lah ketika dia lepas daripada kaum dia yang nak tangkap dia akhirnya mereka nak nak nak Yahuza yang mereka salib ialah Yahuza so Ahmad Didat membawa sebanyak 23 peruh Ahmad Didat membawa 23 peruk yang minta dijawab oleh orang-orang Kristian -orang mengatakan bahwa dengan prea mult, 23 ini Nabi Isa tidak mati di kayu salib dan cerita un pro, yang keluar dalam pro, uh, film pro, kot berikut melampau sampai dia tuduh Nabi Isa itu berkahwin dengan Mariam, Mariam itu Mariam Makinulin, bukan Mariam Mak dia Mariam So yang pergi melihat Isa di kayu salib, bukan Isa Yahudah, seorang sahaja itu Mariam Magdulin so, mengapa Mariam Magdulin pergi tengok, dia peruhkan Tak apalah. Saya tak cerita cerita lain. Maknanya bahawa Isa telah diselamatkan oleh Allah daripada kaumnya. Danlah yang mereka itu pada ketika itu matahari maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan mereka yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia Isa sendiri pun datang untuk menyatakan kepada kaum dia bahawa tidak ada tuhan yang disembah melainkan Allah Taala sahaja. Bukan dia. Mak Maklidat mengatakan beberapa kali prove proof me even one word mentioned in all bible Jesus claim I am the son of God prove to me tak dapat perkataan Lord ada tapi dia tak refer kepada son of Lord tak ada padahal benda besar benda besar sangat kalau dia sebagai anak Tuhan it's too big tu, too big issue tu takkan sepanjang Bible, sedangkan Bible itu dia tu bukan, bukan original yang, yang Allah Ta'ala turun, Bible original itu dalam bahasa Armin bukan Hebrew even dalam bahasa Hebrew pun dalam bahasa Bahasa apa pun yang orang buat mengapa orang tidak buat terang-terang mengatakan bahawa Jesus says I am the son of God Tak ada sepanjang zaman orang tulis Bible itu tak timbul Isa anak Tuhan tu kemudian dah Zaman kemudian sangat dah timbul dah Isa tak anak Tuhan Okey yang penting pada kita ni bahawa dia telah selesaikan semuanya dan bagi menafikan Tuhmah daripada ibunya orang Tuhmah, mak Meriam itu telah melakukan zina sebab melahirkan dia menafikan Tuhmah daripada dituduh oleh kaumnya yang ketiganya kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah jua jadi dia mengatakan bahawa tidak ada tidak ada manusia, makhluk yang boleh beri bekas, berkesan kepada sebagian orang, sebagai makhluk so, Allah Ta'ala sahaja dia sendiri, Isa, tidak boleh dia tidak boleh menafikan sebab kalau dia Tuhan, kalau dia Tuhan, kenapa orang boleh sangkap dia? Maknanya dia tak boleh tak boleh defend dia Kalau dia Tuhan, mengapa dia benar sebab orang salib dia? Salib itu benar yang cukup. Ni tengoklah. Dalam dalam beberapa gambar yang tunjuk satu yang sebelum dia satu gambar the cross it. Diseksernya Nabi Isa tu dalam konteks hukum yeah. nak salib tu dengan tanggung kayu salib yang berduri berdarah-darah badan dia dan sebagainya orang pukul dengan cantik dia Tuhan sanggup sampai tengok tu? <tuh> kalau dia anak Tuhan kau tak boleh kun payakul tak boleh kun tau kau pun lah <tuh> dan You gambarkan anak Tuhan itu di kayu salib, dalam keadaan kain separuh dengan telinga. Dia menggambarkan kelemahankah, kekuatankah, kesempurnaankah, penghinaankah? Itu yang, yang dia beri persoalkan. Saya tak bercakap bukan bukan tadi itu dalam ni. Okay, karena inilah dua perkara yang dahulu itu berhubung yang keduanya dan yang ketiga nyatakanlah sendirinya dan pertama orang yang sembahyang okey dah kata Nabi Isa alaihi salam banyak kali dia menghadapi berbagai-bagai uh, musibah dalam tugas dia sebagai nabi sebagai rasul dan dia hanya mufakkan oh, uh, nabi yang datang untuk bawa the, the important message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 datang lagi seorang Nabi yang terakhir nama dia Ahmad dia akan berprepare lah sebab dia tak lama akan lahir itu mesej yang penting kalau mesej itu diterima tenang lepas Isya tak ada lepas Isya wafat saya hilang lah dia angkat ke langit orang ikut pengejangan Nabi Isya bila timbul Muhammad yang disebut boleh Nabi Isa datang nabi yang terakhir selepas aku nama dia Ahmad adalah Ahmad atau apa? Ini bukan Bani Israel. Ahmad bahasa Arab mesti di kalangan bangsa Arab. Jika mereka ikut nabi Muhammad S.A.W. setak. kena degil tak mau ikut tu jadi masalah. Jadi dengan banyak itulah berlaku kesemuanya pada waktu Maghrib nabi Isa bersemayang tiga kali tiga rekaat yang diwajibkan Maghrib dan orang yang sembahyang isyak itu Nabi Musa alaihissalam ketika sesat jalan waktu keluar daripada Madian Madian kampung Nabi Suaib kemudian Nabi Suaib kalau tuan-tuan pergi ke Jordan sekarang tidak payah lah dulu pergi ke Jordan semua rombongan yang pergi ke Laut Mati akan berpeluang dulu pergi singgah di kampung Madian, pergi tengok makam Nabi Shu'aid itulah tempat Nabi Musa berhijrah daripada Masyid cross the Red Sea cross desert Tersina, sampai ke Jordan, sampai kampung Madian, dia berkahwin akhirnya dengan anak Nabi Shu'aid lepas tu tinggal Nabi Shu'aid balik semula ke Masyid tengah jalan, Allah Ta'ala bercakap dengan dia di Turusina tu jelas dia banyak menghadapi masalah masalah dengan kaum Firaun dan sebagainya maka dia banyak menghadapi beberapa -ber gadugaan keluar daripada Madian adalah padanya ayat dalam duk, eh, padanya itu dalam duka cita aliyabdiyat Al Al Al itu, itu dalam duka cita kenapa duka cita isterinya duka cita Harun bin Din Oleh cara arum saudara nya duka kita سترunya سترuh Seteru dia pun fir'aun membujetta pasal dia tetap tidak berjaya untuk mengalahkan Musa Musa anak didik dia anak didik anak yang dia ambil sendiri dalam laut dia besar dalam istana di segala kekayaan dan sebagainya akhir lawan toke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 Bukan soal Dia antara budi Nak balas budi Dengan kekufuran Allah subhanahu wa ta'ala Antara dua Mana yang besar Kerana kain Pelekat Selai pun Dia jadi masalah Bukan soal budi Soal prinsip Ini Musa Dia bukan Bukan Bukan kain pelekat Bukan kain batik ni. Dia bagi segala kemewahan Tapi dia tak berasal Kenapa betul Kenapa yang tak betul tu. Dia mesti betulkan Dengan dengan harganya Nyawa-nyawa lah Itu yang saya katakan banyak benda Duka cita dia Duka cita sampai Duka cita, Duka cita berapa-apa -berapa Anaknya Anak Nabi Musa Kesemua dilepaskan Allah Daripada yang demikian itu Sekilainya Dengan janjinya yang sebenarnya Dan ada yang demikian itu Pada waktu Aisyah Yang akhir Aisyah tengah malam dah Maka sembahyang ia empat rekaan Sembahyang itu Semayang sunat Semayang yang dituntut Tapi kerana syukur Allah Subhanahu Wa Taala Daripada segala duka Cita yang empat itu Dan daripada rewak yang lain Bersama subuh itu bagi Nabi Adam, Zuhur bagi Nabi Daud Asar bagi Nabi Sulaiman Bersama Nabi Yaakob Aisyah bagi Nabi Yunus Dan setelah ulim wasanya, Umpama sembahyang itu Diumpamakan satu raja Memperbuat akan suatu balai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 cek-cik kelakuan semayang itu ada kelezatan dia maka takbir ada kelezatan dia wajah tu kelezatan dia patiah ada kelezatan dia itu yang dimaksudkan maka menyeru akan segala hambanya merasakan makanan itu Allah Taala nak suruh semayang itu, itu dia rasa kekosokkan semayang kelezatan memanglah dia lezat sebab itu upamanya semayang itu dia suruh Allah Taala mengerjakan dia supaya mengambil lezat hambanya yang kamil daripada bagai-bagai pemberian dan kuningnya supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya maka apa al-smahayang itu sebab makanan dan zikir dan tasbih dan bagi doa bagi dan doa bagai-bagai warna minuman maka apa makanan dan minumannya daripada umpama itu hingga tiada sedar hambanya yang arifin akan dirinya ini bagi orang yang semayang yang boleh merasakan keragakan semayang tadi itu memang dia boleh sampai kepada panak panak maknanya dia tak ingat langsung yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala saya sebutnya kalilah orang yang khusyuk semayang yang saya katakan kata, ular jatuh atas kepala pun dia tak sedar seorang arifin yang dia dia besan ke anak cucu dia kalau dia tidak semayang jangan buat bising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 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ jannatan? Bagi orang yang takutkan akan makam Tuhannya itu Ada dua surga Disegerakan dalam dunia Kenikmatan yang Allah beri kepada manusia Dalam alam dunia ini Banyak perantaraan Pada orang awam macam saya Macam kita Kebanyakannya Kita juga rasa kesenangan dunia ini ada pada Harta benda duit ringgit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 kacau sebab dia merasakan itu kebahagiaan dia padahal tu. arifin orang yang macam dia tahu kebahagiaan itu tu yang sampai kepada peringkat mereka buang semua ni ketika kita baca bingung sudah tu orang yang ada kebun pun pergi sembahkan kebun Allah Akbar burung bunyi seronok tengok burung tengok pertama kali lepas sembahkan dia juga bangun kebun kacau itu makna dia yang cerita dulu Sophie kerana dia rasa uh, dunia ini banyak mengganggu dia daripada melakukan kerja Allah Taala ta dia buang segala dunia harta dia dibuang ke semua dibuang tinggal baju dia dengan uh, satu apa nama dia payuk saja tapi akhirnya bagu tahu kebahagiaan yang sebenar kita sudah berada di samping Allah Subhanahu Wa Taala waktu berusaha tak kebanyakan kebanyakan puak sufi dan puak sufi ni kebanyakan dia tinggal ke semua ni dia tahu ini kesemuanya mengganggu dia dia tinggal tapi dia bahagia Nampak, keyakinan dia kepada kepada Allah Taala tu Saya sampai sampai ke peringkat kata ke dia lapar dia minta Allah dah bagi dia kenyang orang bagi dia tak ada dia lapar, orang bagi, dia ambil tak nak makan Kalau kai, kai, baju dia koyak, rabak dan sebagainya orang bagi lima lagi baju, dia ambil selai yang lain, bagi kau orang lain uh, kenapa tak simpan untuk makan malam? malam orang nak bagi semua so, yakin sebab begitu dia tak mau. Jangan, jangan kita compare kita, kita terang tu stages yang kita kena lalui ni lah yang dicuba. cuba uh, tu dia surga, surga dunia tu sejak mata hatinya dengan dengan syuhud akan Tuhannya bila sampai ke peringkat mata hati kita dapat melihat dapat melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala itu syuhud dia panggil sampai ke situ itu maknanya dia sampai kepada kebahagiaan yang mutlak yang orang lain tidak dapat menandirinya dan syurga yang kedua di akhirat di sana di dunia bercakap sampai akhirat sana dan setengah ulfukamak mengatakan bahawa seorang semahyang itu menghimpunkan dalamnya 12 ribu perkara yang akan kita bicarakan pada perhimpunan yang akan datang